orasez Nikolaş Blan ja eh, tributaik aurkeztu du bere kanpaina berria etxibizaren eh, aldekoa zertan eh, da eh, azken asteetan egon gira gutun trukaketetan prefetarekin e, lura eta etsibizitza arrazoa dela eta eta naiz eta pista baikor batzu erakutsi e, franxas estatutik gauzen obetzeko, iduritzen zauku egoeraren lahritasunaren aintzinean prefetaren eta franxas estatuaren erantzuna e, ez dela behar den mailan e, kokatzen zentzu horretan gutun batekin e, etorri gaur su prefeturari emaiteko e, e zuzenen eta elkarrizketa honen e, borondatea berriz emaiteko, atera terabideak lehen bailen uh, ahapatu behar uh, baitira. Bailatzen dugu ere gaurko brensau rekoa, kampaina berri baten uh, uh, proposatzeko. Doan den urtean elkarguaren haintzinean uh, uh, tokiko etxibizitza planaren boska egunean orkestu ginuen lehen kampaina bat. Hori uh, zen kontzientza hartze bat uh, izaiteko diendartean lagritasuna eta uh, lagritasuna zozatia betzeko. Horrain aterabideen sekuentziarat sartzen uh, gira. Tokiko autetxiek erakutsi dute doan den martsuaren bostean kompensazio sistemarekin tresnak aktibatzen alditugula eta gure iduriko handoko hasteetan lege gileen bidez beste, beste eta erri mobilizazioari esker beste lorpen batzu lortu behar ditugu. Horrek ikan nahi du elkarko kartu erabakia, bai eta prefetaren nahi ikeria ez dela askim hemen tuntan. Ez da aski, eta horren aldea gertu gira lehen mementotik, lanian adizan gira bai gure autetxien bide ez bai karrikan olako neurri baten martxan ezartzeko, e, aldiz badakigu ondorio txarrak edo zeharkakoak ukaiten aldituela ere, eta ez balimada osatzen beste neurri ausartago batzuekin e, ez dugu konponduko e, Beraz gure iduriko tensiopean den zonaldea edatu behar dela lehen bai tresna berri batzuen emaiteko beste herrikoetxe batzua, eta ikusi dugu adibidez senpereko herrikoetxeak diadanik bera eta gaitza uh, probosatu duela uh, dispozitibo berri horietan sartzeko uh, beraziduritzen zaukuz uh, entzuneat abian dela uh, afera Alokairuen arautzea, zenta eta bi motako uh, mubilatu turistiko horiek uh, merkatu normalerat uh, itzultzen bali madira ala ere arauak uh, diarri behar dira eta azken neugria eta ondoko asteetan hainitz mobilizatuko gaituen uh, neugria egoila restatutua, hortan frances estatuak dio konstituziokan pokoa uh, dela neugria, guri iduriko azterketa juridik hori gabe ez zindauri Egan hori tarazi nahi dugu ere bigarren etxe bizitzai buruzko uh, zerga adibidez dola zenbait urte proposatu genularik diustuki uh, alderi sozialistak poderean erantzun zuela konstituzio kampoko neuriazela eta hoartu gira uh, halo deputatuak proposatutako emantakin baten bidez gaur egun uh, aplikatzen aldela. Beraz zentzu horretan nahi dugu pusatu uh, karrikatik, instituzuetatik uh, aurrera pausu uh, shakonak emaiteko ondoko asteetan. Erabak idu zuen monopoliaren estetika behit zartzea, Dugu dioko arauak aldatu behar direla, gaurko dioko arauak dire espekulazioarenak, merkatu librearenak, eta ez bali madugu austen eredu horrekin ezgira sekulan uh, aterako, oartzen gira gure esku direla inbat erabaki, bainan uh, lortu behar ditugula ere aldaketak uh, franxes estatutik. Horregatik dugu prefeta beritzere uh, interpelatzen uh, gaur, egan merkatu libreak monopoli arauak segitzen bali maditugu, uh, diende bat karikaratua dela edo uh, lujaldetik uh, kamporatua. Zenzu horretan gure dioko arauak probosatu ko ditugu eta kampainak kodigo horiekin eraman den dugu. Ikintzak ere aurrik ustean dituzue, horren guastetan, hilabetetan hori jen duzue? Bai, afitsak horaketak, salaketan horiak, eta gure proposamenak maingain ratzeko ere, indar hori nahi dugu indartu estatuarekiko, gure iduriko prefetaren erantzunetan badira pondu baiko ez doa aski urgun eta ez balimat dugu presioa uh, igo harazten, uh, lasaiki eta egindugun bezala orai arte, ez dugu deus lortuko.